you uh -huh. Aan, dit is jy net so pas ingeskakel het Dit is nou net so na 7 uur Net na 19 uur Suid-Afrikaanse tyd Of CAT Central African Time En jy is hier by ons By net radio SA Internet radio Wat recht oor die wereld uitzaai En Die program hierdie tyd Op een sondag Een stem van hoop, so graag vir jou een stem van hoop wees Een stem van hoop, vir enige ander mens, enige persoon wat bezig is om te luister En ook die wat nie luister nie, want ons wil graag elke mens op aarde bereik Ek weet, dit is een moontekheid, juist omdat die Heere dit vir ons als opdracht gegeet Dat ons die woord, die goeie nieuws van Jezus Christus aan alle mense op aarde moet verkondig. En destijds toe Jezus dit aan sy disciples gesê het met die onthou, was dit een baie moeilike taak. Mense kon eindelijk maar net die onmiddelike mense in die omgeving bereik, en later was Paulus bezig met sy sendingreise, en dit het om ook maar baie jare gevat, om uiteindelik daar deertlijn AC te beweeg van plek tot plek in gemeentes te stig, die woord te verkondig, en dan het hy weer gehoor van probleme in gemeentes, en dan het hy briewe geskryf, en dis al die briewe wat ons van Paulus het. Briewe wat hy uh, geskryf het om mens is gevraag vir hulle te antwoord, en net so is daar altyd vraag by mens het teenwoordig, pra oor die hier en die nou en die eeuwigheid en oor God en oor die mens en oor rande soorte van onderwerpe raakende die godsdienst van die mens mens is een godsdienst gewees en daarom is godsdienst een wereld waar je verskynsel reg oor die wereld is daar mense bezig om godsdienst te beoefen of dit nou die ware godsdienst is en of dit nou Valse godsdienst is, mense is godsdienstig georiënteerd Die mens soek eindelijk na die bestaan van God En dit is ons God, die God van Isaac Abraham En Jacob, wat onself as die ware God aan ons voorhou En onself openbaar in al die bladseie van die bybel, ons het nie ander plek om te gaan soek na die waarheid as in die woord nie daarom, wanneer jy na my luister, dan wil ek graag jy moet my so sien, soos hier die ou gramofoon uh, apparate wat die mens gekry, die ou gramofoon ek kan jy onthou, ek weet nie die van nie wat dalk al van hulle gesien het, prenties of as jy ouwer is, ons soos ek dan het jy heel waarschijnlijk so'n ding in die huis gehad, en een mens kon plate daarop speel, die ou uit plate, en het nou so gewerkt dat jy die ding moes opwin, en dan was daar een speelkop met een naald, jy moes jy elke nou en dan is een nieuwe naald, een skerp naald daar in en dit vervang, so een mens het so een houwerkje gehad, by hierdie gramofoon, en daarin het hier die uh, nieuwe naalde dan geleg, wat hy so nou en dan moest vervang, want as die naald nou stomp raak, dan is die geluid nie meer, en die klank nie meer so mooi helder nie, maar daar die naald het maar net opgevang, wat op die plaat is, nou, daar is niks anders nie, het kon nie iets anders fabriceer, of opdus het nie, en daarom kan ek nog onthou, daar was altyd so'n naam op sommige van die gramofone Hees Masters Voice en hy was al so'n brengkie van een hond wat hy sit nou ek sê myself nou as so iemand Hees Masters Voice as ek my mond opmaak, wil ek nou nie iets anders met jou praat as dit wat God sê nie, ek wil nie iets anders sê nie. en toe ek besef die jyre, hy het my geroep om sy woord te verkondig, as het my baie ernstige gesaak, en toe ek so dier die verskillende vertalingswerk as die student het, ek besef maar, hier is een groot probleem, want al die verskillende vertalingsverskil die een van die ander, Het klinkt nie precies diezelfde, in sommige vertalings is daar een gekere woord en dan is hy weggelaat by een ander vertaling of zelfs verse is weggelaat. Jy kan maar gaan kyk, daar is baie verse wat in sommige van die vertalings voorkom, wat in andere vertalings weggelaat is. Nou is die vraag wat jy nou vir jyzelf moet vraan, nou wat is nou die waarheid? Uh, dit is maar sommer net oor vertalings wat ek nou praat, ek praat nie eens van kerke en van leerreels wat dier kerke voorgehou word dogmatische leerreels uh, wat dan nou aanspraak maak op <coughs> verskoning op die waarheid en eindelijk moet dit vir ons net gaan oor die waarheid mense en Dis al wat jou vrede kan geën, is die waarheid. Jy het het selfs gesê, het sê die waarheid sal jou vry maak. Nou, wat is die waarheid? Nou, Omdat ons als christene het nie een ander bron as die woord van God om al die vraag te antwoord neem. En Jezus het oor homself gesê, hy is die weg en die waarheid en die lewe, dit is die weg, die waarheid, en die lewe, dit is soms so, n drie punt preek ook, en ek moet vir jou sê, as o mens oor daar die drie woorde net, weg, waarheid, lewe, uh, a bybelstudie of a preek wil, uh, by mekaar sêt, gaan het jy laweie lang vaart, want, wat word bedoel by die weg, Ek kan jou vraag dat jy bijvoorbeeld self kan gaan kyk Ek kan dit, ek kan dit ook op die stadium namens jou doen Sommar hier by ons oordenking En gaan kyk in die boek handelinge Dan gaan kyk jy elke keer waar die woord wegstaan Wee jy gee weg, die weg, die weg Dan sal jy achterkom die vroege kerk Het die evangelie die weg genoem En wat is die weg? Dit is die weg van saligheid wat beteken die, die weg van saligheid? Nou, dit is die manier Hoe een mens die saligheid Deelachtig word En dit is een van die leerstukke van die kerk Dit soteriologie Dit is sommer nou maar die theologische naam Vandaar die vak <coughs> Soteriologie Dit beteken dan die weg van saligheid Hoe een mens Gered word, nou as die mens ernstig is oor die godsdienst, dan wil die mens toch hy die soort van vraag geantwoord kry, jy wil toch vrede daar oor hee. Want as die mens nou die dag sterwe, dan wat nou, wat gaan dan van jou word? Dank toe maar aan iemand wat versekering verkoop, levensversekering. Kom sê so daar by jou, jy nooi hem uit, of jy nooi hemself uit, en kom praat met jou nou oor die feit dat jy een dag gaan sterf, en dan gaan hy vir jou sê, jy het ons allemaal sterf, en wat gaan dan nou gebeur met jou mense, as jy nie meer hier is, nie, nou jy gaan nou na alle omsien, en so meer. En is waar, heren, wat hy met jou uh, dan deel, die mense kan mysie daar oorstrijn, ons sien mys elke dag, Hoe mense dood gaan en ons weet elke dag van begrafmense En as die mens jou self met hierdie feite vergewis Dan gaan kyk jy maar net gaan stap in die begrafplaas En ek gaan jou nou waarborg As jy nou in begrafplaas instap Moet maar nie wat jy nou gaan jy so donker Maar as dit nou dag is Nee, as jy jy bang te wees en jy stap daar aan die begraaf plaas rond en jy afkom op een hele klomp vars grafte jy gaan sien daar die grafte is nog vol blomme daar is reikers op die grafte en dan is daar grafte wat jy kan sien wat nou net gister gebruik is en jy kan sien daar is grafte wat vandag gebruik is en dan sien jy daar is nieuwe grafte net langs dit wat gegrawe is en wat gegrawe word, so mense sterf, ja alke dag, dis man het doodgewone werkelijkheid nou is die vraag nou wat nou as jy sterf wat, wat gaan dan nou van jou word en hoe glo jy denk jy dat daar een hierna maals is denk jy hier is het leven hierna of hou alles van net op Want daar is gods dienstige mense, en selfs in Jezus' tyd, soos die sadiseers, die onthou hulle, die fariseers en die sadiseers. Die sadiseers het nie gegloe aan die hierna maals, nie, hulle het nie gegloe dat daar een leve is na hierdie tydelike leve nie. Alles het dit gegaan oor hierdie tydelike leve, en hulle was een godsdienstige groep onder die jode. So dit is hier een vreemde soort van een verskynsel, dat mense nou nie in die hierna maals glo nie, daar is der derduisende der mense wat nie daar glo nie, dan is daar nog mense wat glo, goed soos die re-incarnatie, dat as jy nou dan nou sterf, dan word jy weer gebore as iets anders, of iemand anders, of een dier dan, of miskien weer een mens, en, en so meer, Dit is so'n cirkelgang So daar is verschillende dinge Waar oor mense hulle self oortuig Waarvan hulle self oortuig En so is dit maar met elke mens Ek en jy, elke een van ons Het ons eie verantwoordelijkheid Om hier oor na te dink En dan zekerheid Hier oor te kry Want onzekerheid is een is een baie slechte ervaring vir een mens enige onzekerheid ek praat nie nou net van onzekerheid ten opzichte van die hierna maalsteem, onzekerheid vir iets. sê nou maar jy is onzeker vir jou werk of jy nog ooit baie lang by die plek aangehou sal kan word dat jy werk kan hee en inkomste kan verdien daar is dal klank en goed wat jy gehoor wat die plek gaan toemaak of dat iemand anders dit gaan oorneem en hulle gaan afskaal, en nou is jy in absolute onzekerheid oor jou gesin en oor jou moeder en oor jou medische fonds, of watse so soort van uitgaves en goed jy het verantwoordelik en nou is die onzekerheid, en dis waar dit presje en al die goed vandaan kom. Onzekerheid, onzekerheid is een slechte, Ervaring, en dis hoe kom ons graag Een stem van hoop wil wees Hoop, stem van hoop te midde Van al die onzekerheid wat daar is Al die soorten van onzekerhede Ek gaan weer verskoring maak Soos wat ek nou maar vir afgelopen tijd maak Oor die kwaliteit hier van my stem so krakerig is En uh, gelukkig hoef jy nou nie die heel tyd daarna te luister nie, ons kan ook luister hier na Ellen Ladd as hy sang Rock of Ages En terwijl ek dit nou noem, net vir jy sê, jy kan contact maak met my, ek sien hier is alreeds name, ek hou nou nie altyd die kletskamer daarop jy maak, misschien moet ek my net verduidelik oor ons kletskamer Uh, ek sien daarom gewoonlik altyd die name hier van my sussie en my zwaar Piet en Klinkie Moelman En dan sien ek ook van Marilou Korver daar van Vrystaat plaas Almako. En baie baie dankie dat jylle ingeskakel is, daarom kan ek jylle groep Ek sien ook hier die naam van Bram Silje, ek is nie zeker of hy ingeskakel is, het mag wees En is jy in geskakels my Boeta, baie, baie welkom en baie welkom aan elke ander persoon met luister en wat nou nie ergens hier by die kleedskamer is nie. Uh, dankjy Marilou dat jy vir my sê sterkte, jy bedoel sêke nou my stem ne. Uh, ek probeer jou raar te volg hoor, ek probeer allerhande goeders uh, te drink en te kyk of ek my stem kan recht Denk, ek denk, het is een paus nasale drip en dan drip alles hier achter op die stemmande maar dit is ook nou nie die einde van die wereld en kan daarom nog praat en ek kan jy daarom groet en uh, as jy op by die kleedskamer wil inkom is het eindelijk baie makkelijk ek weet alles is makkelijk zodra mis dit die eerste keer gedoen het uh, ek moes vandag ook vir iemand verduidelik het om net na die radio self te luister Want dit is ook maar moeilik as my dit nou vir heel eerste keer na doen Maar as jy het nou een keer gedoen en dan is dit nou makkelik Alke keer, keer is dit al die makkeliker en al die makkeliker Maar om my metletskamer in te kom ga jy maar net op Facebook En by die soek engine daar tik jy maar net die naam in van net radio SA En dan iemand sal daar jou naam sê <coughs> Voets En jou dat inlaat Sê so dat jy vir ons kan hallo sê Want dit is vir my lekker wees As jy net kan sê Hallo Of kan Gooi na, of wat jy ook Of maak jy saak, wat jy wil sê nie Maar al ook as jy vraag het om te vraag Want ek so graag wil weet wat in jou gedag Het is omgaan terwyl ek So met jou geself So kom ons luister hier we do not yell and loud Rock away for me Let me hide by net Radio SA en ons is hier weesig met die program Stem van Hoop hierdie tyd op besondag aan en terwijl ek dit nou sê dan noem ek maar net vir die ander da uh, maandag en dinsdag ook hierdie tyd 19 uur ek ek maar probeer om te bly by hierdie spesifieke tyd dan raak die gewoende aan dan het ons oordenking waarin ons mykie gesels met mekaar met die op denk. maar dat is baie vraag wat mense het om te vraag en ek het baie vraag, ek het baie vraag wat ek in mys lewe gevraad maar ek wil nie alke keer namens jou vraag ek wil ook graag maar die vraag anteer wat jy self mee worstel of geworstel het en op woensdag aan dus dit Israël van die bybel dan slik heel waarschijnlijk so'n bykie meer na die kant van Israel toe beweeg uh, rondom die geografie en die plekke wat de mens daar kan besloek <tie> uh, soos Jerusalem en om te weet wat Jerusalem rechtig is uh, hoekom is daar die land so belangrijk in Godse oor en dan op het donderdag aand gelukkig op daar die aand is ek dan af Dan saai ek nie uit nie En op vrijdag Weer eens diezelfde tyd Weer eens diezelfde program Oerdenking, 19 of 7 uur Suid-Afrikaanse tyd En dan op een saaderdag Schuif dit net so half uur an So in plaas van 7 uur Is dit dan 7.30 En Dan is dit weer oerdenking oor, 7.30 En dan op een sondag Heer die program Wat ons dan noem stem van hoop Nou ek wil vir jou toch maar vraag man Wil jy nie help met hier die visie Dit is eindelijk die rede hoekom ek uitsaai is Hoe graag ander mens ook bereik Oom behalwe jou Jy is my belangrijk oor Elke mens het inskakels my verskrikkelijk belangrijk Ewel belangrijk maar dat is ook vir my belangrik die mense wat glad nog nooit van die heren gehoor het nie, of mense wat in situaties in ander lande is, dat hulle nie na iemand kan luister wat in Afrikaans weet hulle kan praat nie, jy kent ook sylke mense, geef dat die informatie, eh, want dit maak nie zaak waar hulle is nie, of hulle nou luistert na die direkte uitswedding, en of hulle later kyk by pot gooi, en al die radiostasies het ook soe, archief, potgooi, waar een mens kan gaan luister na die programma wat al reeds uitgesaai is, en dan kan jy weer daarna luister. Uh, so, mens op enige plek op die aarde kan luister. Uh, nou nie altyd so uh, direct luister, en is nie altyd praktisch nie, maar dan nou na die tyd luister self gaan kyk op pot gooi en dan luister na a program wat jy miskien dal kan aanbeveel by iemand en so help dat mense wat Jezus nie ken he en nie ietsie weet van die eeuwigheid en die belangrikheid van die eeuwigheid en waarom is die eeuwigheid gaan doorbrang mense wat niks daarvan weet he Of meer daarvan wil weet En mense wat sit met de klomp vra Daar is baie mense Op die aarde wat sit met Baie, baie, baie Baie, baie Vra En ek het elke dag te doen Met studenten wat vra Vra En daarom kan ek aanvaard Dit is net, maar net dood gewoon So dat mense Baie vra het en daarom wil ek probeer om aan daar die vraag aandacht te gee uh, So lang ek nog hier op die aarde is, wil ek graag help Nou ek gaan net vir jou hier so lees uh, om jou bykie te laat dink aan lukas die 16e hoofdstuk As jy nou die ou-Afrikaanse vertaling by jou het en jy daar lees, dan sal jy sien, by vers 19, is daar opskrif, wat sê, die gelijkenis, van, die reik man, en Lazarus, nou kan ek, vir jou met groot verenmoedigheid sê, dat jy die woord, gelijkenis, maar sommer kan uitkrap daar, want dit is nie gelijkenis nie, uh, enersuitst, Alles wat in kursief gedruk is in jouw bybel, is nie deel van die tekst nie. Al die opskrifte is maar dier die vertaler daar, soos wat hy dit nou insien, het hy daar opskrifte geplaas, en net so die woord gelijkenis daar is ingesit, maar daar is geen anduiding in hierdie gedeelte van vers 19 af, tot by 31, dat ons hiermee met een gelijkenis te doen het nie. Een gelijkenis is een specifieke soort genre, en as mens nou iemand die genre is van die weibeleer, leer onderrug daarin, dan is daar sekere anduidings dat dit een gelijkenis is, een in hierdie skrifgedeelte is daar geen anduiding nie. So jy kan dit met vrijmoedigheid uithaal, En lewe dit net so rols as die rijkman en Lazarus En jy sal sien hoe Jesus dit ook begin vertel Hy sê daar was een rijkman Hy sê nie daar is iets soos een rijkman Hy sê daar was een rijkman En hy het purper in fijn linne gedra En elke dag vrolik en weeldrig gelewe en sê, en daar was bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort geleg het en hy het verlang om om te verzadig met die krummels wat van die rijkmanse tafel geval het ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek en toe die bedelaar sterf is hy door die engele weggedra na die boezem van Abraham, nou doon dou nou nie vergeet nie, dis Jezus wat hier praat en daar is ook iemand dan soos Abraham en daarom noem my om hy sê, die rijk man het nou gesterf en die wedelaar het gesterf, so van hulle het nou gesterwe maar toe die wedelaar sterf, is hy door die engele Weggedra, nou Jezus sal nie selke inlichting vir ons gees dit nie so is nie Daar gaan dus een doodsengel by jou wees Wat saam jou gaan Nou die Roomse kerk, waarvan die Rooms-Katholieke kerk je weet Wat die kerk ek van praat Is die kerk met sy hoofdstad daar in Rome Hulle het stervingsbegeleiding op een specifieke manier Omdat ek dit nou nie net weet nie myself Wie teenwoordig was By so'n sterfingsbegeleiding Waar hulle iemand wat sterf onmiddellik Oor die dood Jordaan help Met specifieke gebede Wat hulle bid Van hulle gebede boeken En Hierdie man het nou gesterf Nou weet ons wat Jezus sê Die engele het hom gedra en hulle dra hom na die boezem van Abraham. Na hoekom na nou Abraham? Omdat Abraham die heel eerste gelowige mens was. En hy word die vader van die gelowiges genoem. Daarom Vader Abraham, as die vader van die gelowiges. En die ryk man het ook gesterf en hy's begrawe en toe hy in die dode reik sy oe ophef terwyl hy in smarte was sien hy Abram van ver af en Lazarus aan sy boesem so wat sien ons hier dat as jy as ongeloofige mens der dan hef jy jou oe in die dode op terwyl jy in smarte is, dit is nie een aangename plek Waar jy jouself gaan bevind as jy as een ongeloofige mens sterf nie. En hy kan ook sien Daar is dan nou nie hierdie natuurwette Waar jy my net die afstand kan sien Hier kan jy sien uh, tot in eeuwigheid En hy sien Abram van ver af en Lazarus aan sy boezem en hy roep en hy sê, vader Abraham, wees my barmhartig. en stuur verlaas er is dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel want ek lei smarte in hier die vlam nou ek kan maar aanvaar dat, dat die hel, die doderijk waar mense is wat ongeloofig sterwe, dat daar vlamme is en onuitblislike vlamme die bybel noem Dit een hele paar woorde Maar Abram antwoord Kind, onthou jy dat jy die goeie dinge in jou leven ontvang het En so ook laaser is die slechte Nou kind, en sien die kan onthou Jy sien het bewus van alles wat om jou aangaan En jy kan ook die verlede onthou Jy kan ook jou leven op aarde onthou Hy sê, en hy word nou getroos, en houd dat die Heere sê, ons as gelovigs, dat hy al die trane van ons oor sal afwee. Maar in die hel is dit net andersom, daar gaan jy die hel dit smaar te hee. En by dit alles is daar tussen ons, en jylle een groot kloof gevestig. So dat die wat hier vandaan, wil oorgaan na jylle in die kan nie, en die wat daar is, die na ons kan oorkome, daar is dus die afstand, die onoorbrugbare afstand, tussen die dode reik waar die ongeloovige mense is, en die himmel waar die geloovige mense is, aan die boezom van Abraham. En hy sê, ek bid u dan vader, om hom na my vader sy huis te stuur. En hy sê wat gebeur hier ook, Een mens het nog altyd diezelfde soort van ervaringe en emoties waarmee jy hier op die aarde geleef het, bekommerd en so meer. Hierdie man is bekommerd oor sy familie, want hy weet dat hulle ongeloofig is en hy sien waar, waar land een mens. Waar breng dit jou as jy ongeloofig sterf? en hy sê ek bid u dan vader en sê nou begin hy bid nou ek wil vir jou sê in die in die verdoemenis help dit nie om te bid nie as mens wil bid moet jy dit nou doen soos wat dit ook hier plaasgevind het gister op Moonfontein waar meer as een miljoen mense gaan bid het as mens wil bid dan moet jy dit nou doen jy moet nou Jou knieë voor God buig En God luister Na gebede Ons gebede word in opge Opgevang En word hier die engele na God toegedra Nou bid hy Hy sê ek bid hy dan vader om hom Na my vaderse huis te stuur Sê nie wat wil hy doen Hy wil begin met een evangelisatie poge Nou my boete En so sê die van julle wat luister Kom ons doen die evangelisatie nou Misschien is hier iemand wat dit doen Dan hoef ek dit nou nie vir jou te sê nie Maar mens kan dit ook nou nie te veel hoor nie Maar hier is duisende mense En as ek nou sê duisende Dan bedoel ek eindelijk nie miljoene nie maar biljoene Wat nog nooit van Jezus gehoor het nie Wat sterf en dan sy oe of haar oe in die plek opmaak En ons kan een poging aanweent Salma, dit gaan maar moeilik Dit is nie so makkelijk nie, net soos Paulus Dit wat hy gedoen het Het jare gevat Van een plek na andere plek te beweeg Gemeentes te stig Daar nie sinne goge te gaan preek En dan gooi hy hy die sinne goge uit Dan begin hy met die kerk uh, Dit is moeilik Maar as hy dit nie gedoen het Dan was hy het vandag niks nog niks gedoen nie en Kom ons doen maar wat ons kan Probeer om mense te bereik Tel hulle hiervan, as jy dink is Sinvol hier om te luister Op die zondagavond aan die zondagochtend In die eredienst of dier die week na die oordenking Of israag van die bybel As so, jy dink dis voordelig, laat mense weet Geef hulle die informatie En nou hulle Dis ook een geleendheid om met iemand te praat Sê so, hulle jy, nou, jy sit met iemand in een geselskap Jy praat door internet radio Jy kan vir iemand vraag, word wat weet jy van die internet radio ken jy dit, daar is nie baie mense wat jy weet, daar is iets soos internet radio die. en dan kan jy vir iemand vertel van hierdie specifieke radio, van net radio SA, en jy kan sê, man weet jy, ek ken iemand daar is bezig om die woord te verkondig daar te verduidelik en so meer hoe jy dit ook al aan iemand so wil beskryf, en vir op die persoon die daar gee en wees vir hom Sê vir hom, geef my jou Jou, uh, jou cellfone, wees jou Hoe kom my mens in op hierdie radio So makkelijk Jy gaan my net daar As jy nou met van Google gebruik maak En jy sit my net www.netradio.sa.co.za En daar gaan hy En hy gaat jy na die blad toe En jy gaan wees om die klein speelerkie wat daar is En jy klik op die speelerkie En daar gaan die radio aan En jy kan vir iemand sê, dit is al, dit so makkelijk, dit is so makkelijk om dit te doen. En ek moet jou sê, baie mense gaan vir baie dankbaar wees. Want hier is al mense wat baie keer vir my, baie keer gevraag het, asjeblief, ons kom nie op die radio in nie, vertel ons, dan moet ek weer vertel, dan kry hulle dit nie recht nie, allemaal is nie rekenaarvaardig, ken nie hierdie elektronische so goed nie. Vir iemand van my ouderdom, jy is BSC op B4 computers, en van ons kinders is met die goed in die hande geboor, hulle ken alles, hulle weet alles jy kan my het verhaal, hulle weet al die goed van die telefoon en een geselfoon en een rekenaar en een en tablet en hulle ek so al die goed vertel en verduidelik maar goed, ons weet terug hier hierby die evangelisatie poging van die man hier in die hel wat sê, ek het vijf broers om hulle dringend te waarskie so dat hulle nie in hierdie plek van pijniging kom nie en sê, ons kan dit nou doen en vir mense vertel die hel is nie een lekker plek nie dit is plek van pijnigang jy kan nie daar uit nie jy gaan daar tot in alle eeuwigheid en alle smart, die diepste smarte sal jy daardoor gaan sonder enige hoop to sê Abram vroom, hulle het Mooses en die profete ek wil hy met my hierna luister, luister na Jezus, sy woorde wat hy hier in die mond van Abraham aan ons oordra. Sê, hier is die antwoord, toe sê Abram, hulle het Mooses en die profete, en Mooses en die profete is een verwysing na die bybel van destijds, die oud testament. Dit was genoemd Mooses, die profete en die geskrifte. Die jode noem dit vandag nog so, hulle praat nie van die oud testament nie, praat van Mooses en die profete in die geskrifte, dis hulle bybel nou dit was die destijdse bybel wat Jezus ook gebruik het hy het ook na Mooses en die profete en die geskrifte verwees en het uitgeleg nou Abram sê hulle het Mooses en die profete laat hulle na die luister want dis al meneer waarop God werk hy werk nie op ander manier nie die Heere werk nie door sy woord God skip door sy woord en hy her skip door sy woord en ek ga nog met u in die fijn detail daarvan praat maar ek moet nou maar eers in algemene termen met u gesels voordat ek nou na daar die detail toe kan gaan en jy sal sien hoe interessant dit is hoe God in die mens werk, soos Paulus en Filippense vir ons verduidelik, het is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, naas hy welbaan. So hy sê, had het Mooses, en die profete, laat hulle, na die luister. En dan sê, die rijkman, daar in die verdoeming, hy, maar hy antwoord, Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hulle bekeer. Ek kan verstaan dat hierdie man dit gedink het. Hy het gedink, helplik, as iemand nou uit die dood uit opstaan, dan is dit ons nou ander soort van gesig. Dit is nie iets alledaags nie. Dit is iets absoluut buitengewoons, as iemand nou hier uit die dood uit opstaan, want allemaal het om gekend daar by die poorte by sy huis en hulle sal om ons nou verstaan want hulle weet hy het gesterf en as hy nou daar opdaag by hulle en vir hulle sê man euh, jou pa het gesê ons moet vir julle kom waarschu nou die heren werk nie so nie want hy kon dit mos lang al gedoen het hy kan mos jou familielede wat gesterf het al lang al gestuur het en uit die dood laat opstaan het en aan jou kom verskyn het Sê nou maar jou pa kom verskyn aan jou, wat oorlede is, of jou ma, of jou ouma, of wie ook al wat jy baie goed geken het, en hulle sê, die Heere het my vir my hier geleentheid gegeen om net in die doodheid op te staan en net vir jou te kom waarskie, mense, dan sal alle mense tot bekeering kom, uit vrees. Maar dat werk nie so nie, Godse raadsplan werk nie so nie, ek kan nie nou in die detail daarvan ingaan, oor hoekom het nie so werk nie, want as dit so so gewerk het, so die duivel dit ook gedoen het. En hy sal allerhande soote van goed gedoen het wat God om nie toelaat om te doen het. Jy moet gloe, een mens moet gloe, jy word net op een manier gered, dis wat die skrif ons duidelik sê, word gered dier jou geloof, en dis net jouself nie, dis die gave van God, dis dis die, die woord word in jou gesaai soos nou, of wanneer jy in een kerk sit, of in een bybelstudie, uh, of in een buidheer, of waar Godse woord ook al gesaai word, dan ontkiem Godse woord binnen in jou, en dit roep jou tot geloof, jy kom tot geloof, is soos iemand wat wakker skrik, en skielik is jy een gelovige mens. Maar Wat is God, wat in jou gewerk het Door die woord Want hy skip en hy herskip door sy woord Daarom moet die mens die, die tyd uitkoop En die, die Heere sê dit ook vir jou En hy het nie maar soms opzoek in die Bijbel En hy gekryk in die konkordantie Koop die tyd uit Want die tyde is boos Koop die tyd uit Dit wil sê, dit is soos hierdie tyd, een uur Of waar ook al in jou kerk waar jy lidmaat is Koop die tyd uit En wees daar, luister na die woord van God Wat verkondig word Maak een vaste afspraak uh, So dat jy die tyd uitkoop Want ene dag in ewigheid gaan jy waai dankbaar wees Dat jy die tyd uitgekoop het Of jy gaan baie spuit wees Omdat jy die tyd nie uitgekoop het nie Dan, dan kan jy niks recht maak nie. As een mens die daar gesterf het, die bybel sê, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Dan wacht daar nie die oordeel vir jou. Jy kan nie iets dan recht maak nie, recht nie. Jy kan nie dan ewerskielik op jou knie neerval, God aan bid nie nie, mense, ons moet dit nou doen. Jy moet dit gedaand ook weer, voor jy gaan slaap, val op jou knie neer, Ek sê ook nou nie moet val nie pokop op ook nie baie gekneel voor die bed om waar jy ook al wil bid en praat met God. Gebruik die geleentheid, koop die tyd uit. Maar wees daar, wees teenwoordig wanneer die woord van God verkondig word, daar waar daar een stem van hoop is. En dit is wat ek hoop en dit is die stem dat hierdie golwe van die internet dat het recht oor die aarde by die mense sal uitkom wat honger is het, want mense jy weet dat dat nie ees nie mense versef nie ees, hulle is honger nie maar jou gees is honger dis daarom Jesus gesê die mense kan nie van brood alleen lewe nie, want is jou lichaam so honger wat jy dan stil as jy maar van elke woord wat in die mond van God uitvoort gaat Dit is die inner man, dit is jou innerlijke mens, dit is jou gees Kan nie iets anders eet as Godse woord nie. Nou kijk hoe mooi kijk ons na die, na die uiterlijke lichaam. Dit so is so drie keer op die dag, want na tussenin peesel ons nog aan dit, hier dan dingiekie en daar een dingiekie. Uh, je weet, boem behalve die drie maaltuie, je weet, anders ons nog peesel hapies tussenin en allerhande goed. En ons verstaan dat my Gees kan net van Godse woord lewe Nie iets anders nie En dis die belangrijkste Hierdie fysische lichaam vir my is vanuit tydelik hier op die aarde Daarna gaan hy sterwe En as het by God En dan gaan het oor jou gees En jou geestelike lewe Ja so daarom sê hy: "Antwoord nee, Vader Abraham. Maar as iemand uit die dode nadelgang, sal hulle hulle bekeer." Hierdie man weet mos nou sy kinders of sy broers of wie ook al daar by sy huis nou is, hulle sal skrik as hulle sien dat hierdie persoon wat die, wat gesterf het, hier uit die dood opstaan en vir hulle sê, "Onthou nou maar net, uh, hierdie man wat hier in hierdie huis gewoon het, wat gesterf het, het vir my gestuur, want ons het saam gesterf, en hy het vir my gestuur, en nou reken hier die man, dat hulle dan hulle sal bekeer, sal hulle, hulle bekeer, so hy moet onthou, daar is baie mense wat nie eers glo in bekeering, hulle sê daar, bestaan nie so iets soos bekeering nie mense, hier so staan hy dan, Bekeer, hierdie man weet ook van bekeering Hy sê daar in hel En hy weet van bekeer Bekeer beteken om om te draai Om om te draai vanuit die wereld Om jou los te skeur Is die Griekse woord Is jy met jou uit die greep van die wereld los ruk En na God toe stap In die richting van die skipper dit wat hy met ons in gedagte het, hy het een blauw druk vir ons leven aan gedagte, maar die maar die wereld het een greep op ons, en al hoe meer ons hier na die dinge van die wereld aandag gee ons verlustig daarin, hoe meer krij die wereld een greep op ons, en hou ons vast. Denk dan maar net, uh, en ek veroordeel jou nou nie vanand as ek dit nou voor sê nie. Ek het ook baie keer na Sepies aan goed gekyk. En later toe ek gesit en dink nou, wat beteken dit nou? Watter waarde het dit nou vir my? As ek nou na die goed sit en luister na die storieetjies en verhaaltjies en dingetjies wat die mense daar het, dis mos nog die waarheid nie. Dit het tog geen betekenis nie. Dit het nie my waarde eendag in in die ewigheid nie en vir daar die rede kyk ek self nie meer daar nie dit betek ek sal nie skyk na die nie verrichtinge en volg wat daar in Amerika aan die gang is of in Frankrijk waar die verkiesing nou aan die gang is of waar wereld gebeurde en dinge is iets wat vir jou iets kan beteken want ek wil ook nie omverhoeds betrap word nie want daar tekens van die tyd wat ek moet na kyk En ek moet jou betijds waarskief, jy sê wat is aan die gang, soos wat ek jou nog van vertel van die zon en die maan en die ster en die tekens, en dit wat alreeds daar beskikbaar is vir ons om dat te kyk, en om te bekeer. Praat die ander dag met van die studenten en sê vir hulle, nou wat is die bekeering, gevra, vir hulle gesê wat het is. Sê ek nou, wanneer jy tot bekeering gekom? en nou sê iemand nou spesifieke tyd nou weet jy die, die woordbekeering is een woord wat in die teenwoordige tyd gebeur dit is a present continuous act dit wil sê as jy jou bekeer, dan doen jy dit elke dag jy want die duil gaan altyd probeer om een greep op jou uit te oefen om jou aan die handen te kry om jou mee te sleur, en ek en jou moet die heel dag daar teen vecht, dit is een worsteling tussen my geest en my vlees, my vlees wat die oorhand wil kry, my geest wat die oorhand wil kry, en nou hang het af, wat er een die sterkste is, is dit my geest, enermen, of is dit hierdie uiterlijke, natuurlijke mens, die natuurlijke mens, wat die dinge van die geest nie aanvaard, en verstaan het ook nie, hy is bezig met allerhande goed. So is een groot geveg wat ons, hier, wat ons hier het en ons moet op een verantwoordelike manier hierna uh, hieraan aandagje aan ons geestelike leven om geestelik dan te kan groei en nou sê hy maar as hulle na Mooses en die profete nie luister nie sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand ook uit die dode opstaan Wens jy wil dit onderstreep of highlight of iets in vir sê in Lukas 16 vers 31 wat hier so staan Al staan iemand uit die doodheid op en verskyn aan my, my opa of my oma of my, wie ook al Gaan dit my nie verander nie Want dis nie hoe God werk nie Hy sê Hulle moet na die Mooses en die profete, as hulle, hulle nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand in die doodheid opstaan. Wat hy sê, oortuigingswerk word door die geest van God gedoen. Die gees van die Heere, oortuig ons van sonde, en gerechtigheid, en oordeel. En die geest van God doen dit, in tandem, met die woord van God. Want ons aanbid God drie die enig vader, sien en heilige geest. Die vader het die plan gemaakt van saligheid. Jezus het, het een werkelijkheid en een moeilijkheid gemaakt door te sterf. Maar Jezus het gesê, ek stuur nou vir julle ander trooster, hy is julle herinner aan al die dinge wat ek julle geleer het. So hulle werk in tandem saam met mekaar om ons te help om gered te word. So moet die mens dus luister na die woord van God, wat Godse raadsplan is, die Vaderse raadsplan, wat uitgevoer is door Jezus, en wat dan deur die geest van die Heere aan ons weer in herinnering geroep word. Godse geest herinner ons aan al die waarhede. Daarom kan die mens nie mislui word, Door iets wat nie waar is nie As die geest van God in jou woe nie Want die geest van die Heer is hier onmiddelik waar waarschijn Al weet jy dit nou ook nie Dan is, sal jy die onrust voel Totdat jy dan nou weet Hoe kom jy so onrustig gevoel het En dan uiteindelijk Na die, die rechte Waarheid Dan gehoor het En nou wil ek jou herinner aan die komst van die Heere Jezus waarvoor ons gereed moet wees en ek gaan nie daarop uitbreng ek gaan my het skrifgedeelte hier uit Lukas waar ons nou bezig is Lukas die 17de hoofdstuk daar sê Jezus in vers 26 en soos dit gebeur het in die dag van Noach so sal dit ook wees in die dag van die Seen van die Mens hulle het geëet en gedrink, hulle het getrouw en in die huwelijk tot op die dag dat ek in die ark ingegaan en die sondvloed gekom en amal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dag van Lot, hulle het geëet en gedrink, hulle het gekoop en verkoop, hulle het geplant en, en gebouw, maar op die dag toe Lot en Sodom uitgegaan het, het vuur en zwaal van die hemel afgerene amal vernietigd hy sê net so al dit wees aan die dag wanneer die zoon van die mens geopenbaar word dit gaan stielik wees dit gaan mense oorval en dit gaan wees soos die dag van noacht en dan het acht mense wat wat gered is dit wil sê klein in getal uh, pro rata dan gesproke in die dag van lot so kon het drie mense en ons moet gereed wees En ek wil graag vir jou help, dat jy al die dinge mooi sal verstaan. So, kom die tijd uit, wees gereed, uh, en kom luister en sê vir ander mense, as jy dink dat hulle daarby kan baad vind, uh, nooi hulle om ook te kom luister. En ek sê dan vir jou, mooi aand verder, Mag jy rustig slaap En dan sien ek Weer vir jou Morgen deefje Hier die tyd En Shalom Ons luister hier Na Dana Winner wat Sunkhaardie en Angel